Az első két autó vezetője még sokáig integetett az ablakon át, még csak a kanyarhoz nem értek. Mintha összebeszéltek volna, az összes jelenlevők egyszerre törték meg az autó mögött keletkezett csendet. Az a kis csoport, amelyik a fő utcán követte az indulókat egészen addig, míg ki nem értek a városból, lassan visszatért a telepre. Na látja, hogy nem is olyan borzasztó, mondta Ó Brian Gerardnak, de a francia nem válaszolt neki. Johnny a telepen maradt, autójuk mellett. Nem ragaszkodom hozzá, hogy lássam, beérem annyival is, hogy mindjárt magamnak is el kell indulnom. A sofőfülke tágas volt. A fejük fölött lévő hálóba a két ember úgy rendezte el nélkülözhetetlen útravalókat, hogy mindig a kezük ügyőbe essék. Cigaretta, gyufa, kocka cukor néhány darab kétszer sült. Kettejük között egy tarisznya feküdt benne két termosz, jó erős, jégbehűtött kávéval megtöltve. Két üveg jó pálinka, némi váltófehérneműbe és pulóverekbe bugyolálva. A trópusi vidékhez már mindketten hozzászoktak, és akárcsak az indiánok, ők is féltek a kora hajnali viszonylagos hűvösségtől. A tetőre négy enyv petjel egy téglalap alakú szürke papír darabot erősítettek. A krúdi mérnöke erre rajzolta le az útvonalat. Cikcakkos sötét-vörös vonal volt, nagyon hasonlított azokhoz a fényképfelvételekhez, amelyek a villámról készültek. Mellette egy nagyképű, jól áttekinthető időtáblázat, amelynek az lett volna a feladata, hogy bizonyos menetrendet kényszerítsen rájuk részletes időbeosztással. Míg az étkezések időpontja is fel volt benne tüntetve, sőt, még a váltások ideje is. Ezt előírja a vállalati szabályzat, mondta OB mentegetőzve, mikor átnyújtotta nekik. És dűnyögött hozzá még valami érthetetlen mondatot is, amelyben szó esett bizonyos egetverő szamárságról. Zsérad egyébként elhatározta, hogy az első kanyar után letépi a papírt. Akarod, hogy én vezessek elsőnek, Zsérad? Rendben van, Johnny, rajtam. Még tizenkét percig volt az indulásig. Óbé odalépett hozzájuk. Na, hogy érzik magukat? Jól, válaszolta a francia, miha lesz A román beült a helyére, megtapogatta a kormányt, a pedálokat, jól befészkelte magát az ülésbe, vállával kipróbálta a támla ellenállását. Jó volna egy párna, nagyon hátra csúszom, hamar kifogok fáradni. Zsérád leszállt, de az ajtót nyitva hagyta maga után, mert el akarta kerülni a fölösleges csapkodást. Mire visszaért, a másiknak a vászonadrágja már fel volt gyűlve a lápszára közepéig, inge szélesre nyitva a mellén. Halántéka izzadságban fürdött. Arcából legjobban a fényesen csorgó verítéket lehetett látni. Kellemetlen érzés. A félsztől izzadt. Ne szedd ezt a hátad mögé, így jó, jó lesz. Az autó órája szerint még három percük volt. A hallgatás ismét rájuk nehezedett. Azt lehetett volna hinni, csak azért vannak ott, hogy hallgassanak. Az indulni készülők számára már elkezdődött a várakozás. Az első autózaja már jó ideje nem hatolt el idáig. Ha csak... Egy perc. Johnny odanyult a szerelékfalhoz, és megnyomta a fekete ebonit gombot. Az indító hosszasan hallatta alattomos kaparászását, de a motor még csak nem is tuszkolt tőle. Mellette Gerard jól belesüppett az ülésbe, lábát magasra felhúzta a köpenye alatt, és várta, mikor indulnak már, hogy becsukhassa az ajtót. A hőség kibírhatatlan volt ebben a skatujában. Hozzá majd a sebesség okozta, szél is rettenetes lesz. Mivel még mindig nem járt a motor, Johnny ismét megnyomta az indítógombot. Az akkumulátor jó volt, jól működött, de ismét semmi eredmény. Gerard elcsavart egy kulcsot a szerelék falon. Adj rá egy kis gázt, jobban fog menni. Johnny el sem mosolyodott. Teljes erejével és teljesen fölösleges erőfeszítéssel nyomta a balpedált. Annyira félt attól, hogy a sebességváltó fogaskereke hirtelen bealkad. Pedig a kapcsolókar a holdponton állt. Na rajta, gyerünk öreg, lépjünk olajra. Johnny végtelen lassúsággal emelte föl a lábát. Alig lehetett kivárni, míg érintkezést talál, ami ezen a gyártmány típuson egészen magasra felengedett kuprumpedál mellett következik be. A motor lassan túrázott, gáz nélkül. Öt sebessége volt, hozzászinkronizálva, nem kellett attól tartani, hogy elakad. De annál inkább a rángástól, amikor gáztad az ember. Az autó meglepő csendességgel kezdett gördülni, akárcsak egy éjszakai extra luxus vonat éppen abban a pillanatban, amikor O'Brien kinyitotta a száját, hogy parancsot adjon az indulásra. Az ír fellépett a felhágóra, kezét Gérard karjára tette. – Aztán ne hagyjátok ám magatokat, fiúk! Jó szerencsét! A főnök eltűnt az éjszakába. A vörös autó előtt immáron nem volt más, mint az a két szűk fénycsatorna, amelyet a reflektorok fúrtak a sötét tengerébe. – Akarsz egy cigarettát? – gyújtsd meg helyettem. A tenyere árnyékában elsercent gyufafényénél Zserár egy pillanatra meglátta társa arcélét. Johnny az állkapcsát görcsösen összeszorította, szemöldökét összeráncolta, igazán csúnyán festett. A legkínosabb kétség kívül ez a fullasztó levegő volt. Talán, ha valamivel lekötné Johnny figyelmét, akkor nem gondolna rá. Rajta, gyerünk, a hülyeséget már elkövettük, mondta neki színlelt jókedvel a francia. Semmi válasz. Lassan gördültek a főutcán. Johnny nem nagyon igyekezett átváltani a második sebességre, de ez kétség kívül helyes volt a hepehupás terepen. Ilyen kerékcsapások, összetört cementömbök meg a felpattogzott aszfalt darabjai közt. A legkomisabbak a fekete, ragyogó tócsák voltak, a petróleummal el egy poshat víz. A szanidad öntözőkocsiai hetenként háromszor végig locsolták őket petróleummal. Már pedig sose lehetett tudni, mi egy ilyen tócsa fenekén. Meg az se, milyen mély a lyuk. A templom előtt két fehér vászonruhás férfi meg egy öregasszonyhányta a keresztet. A pap széles mozdulatot tett feléjük, ez egyarányt lehetett áldás is, meg ördögűzés is. Johnny első ízben szólalt meg. A hülye banda. Még kágo De azért mégis keresztet vetett magára, ortodox szokás szerint visszafelé. Na, te se hülye már meg, jegyezte meg Zserát. Az ember soha sem tudhatja. Aztán elhajtottak a kalóz előtt. A törzs vendégek mind ott álltak, legalábbis azok, akik nem féltek ott maradni. Hatan vagy heten az ajtóba átsorogtak, a többi a földszinti ablakokban tolongott. Valaki oda kiáltotta nekik. Jó szerencsét, fiúk! Igen, igen, jó szerencsét! Kiáltotta a többi is. Az, aki elsőnek kiáltott, Smerloff volt. Linda kivált a csoportból. Nem tévedett, nem habozott. Egyenesen a jobboldali kocsi ajtóhoz szaladt, ahol a szeretője ült és elindult az autó mellett. Gerardo, Nem kész akarva csináltam, Gerardo, Gerard nem válaszolt neki formán rá se hederített. Az igazat megvalva bosszantotta a nő. De most, hogy elindultál, Zsérárdó, most már könyörgök, csináld is végig. A szűzanya segítsen meg, Zsérárdó. Te vagy az én szerelmem, te vagy az én emberem. Még közelebb ment a teherautóhoz, és felnézett a sötét férfi arcélre. Arra az arcra, amelyet annyira szeretett, s amelyet most olyan rosszul látott. Minden egyes cigaretta-szippantáskor apró vörös fény világította meg alulról. Júj, milyen keménynek látszott. Aztán nehogy túlságosan rábíz maga Johnnyra, ő nem olyan, mint te. A teherautó felgyorsult, a mesztisznő futásnak eredt. – Eredj már, Linda, menj szépen haza! Az Isten áldjon meg, ami A mi előbbi viszontlátásra! Johnny valamennyire megnyugodott, összeszedte magát. Benyomta a kuplungot, gázt adott, s aztán előre kapcsolt. – Az Isten áldjon meg! – kiáltotta Linda még egyszer. Még akkor is ezt ismételgette magában, mikor a Kalóz felé sietett, ahol izgatott vendégei a szokottnál is tőrelmetlenebből várták. A KB-7 hamarosan elért a legelső emelkedőig, amelynek a zulakói fenségre kellett feljutnia. Nem vitt magával nagy terhet, és az útnak ez az első szakasza sem jelentett számukra különösebb, veszedelmes kelepcét. Így aztán Johnny is megnyugodott, hogy sima úta érzett a kerekek alatt, és egy kicsit kényelmesebben kezdte magát érezni. Kávét Gerard lecsavarta a termosz fedelét, és megtöltötte a műanyagból való kemény, de rugalmas poharat. A sötétbe oda nyújtotta a úti társának. Szó sem lehetett arról, hogy fejlődjék a vezető fülke lámpáját, mert a szélvédőüveg visszaverte volna a fényét. Még a szerelékfal órájának a fényét is különbe kellett szabályozni egészen gyengére. Johnny csak nem nyúlt a pohár után. Bizonyára nem vette észre Zserád mozdulatát. Fog már meg! Semmi felelet! Mintha az éjszaka tömör faláról verődött volna vissza, a vörös lámpa fénye lángoló koszorút font a teherautó körül. Johnny zárkózott, konok profilja feketén rajzolódott ki benne. Gerard szeme a kormánykereket kereket tartó kezekre siklott. Görcsösen markolták, nyilvánvaló volt, hogy Johnny nem is tudta volna elengedni. Jobb kezén kétszer is megrándultak az ujjai. Na mi lesz, elveszett tőlem ezt a kávét, vagy azt akarod, hogy egész éjszaka így tartsam? Majd később. Gerard füttyentett. Aztán lenyerte ő maga a pedig oktalanság volt tőle, hiszen semmi dolga nem volt, tehát a kávé okozta izgalmi állapot, fölöslegesen csigázta fel idegeit, sőt, csak arra volt jó, hogy kinzóbban hatoljon a tudatába társa cidrizése, s hogy azután ő is épp úgy féljen, mint amaz. A félelem Ott van a maga tömör, ostoba jelen valóságában. Hiába is tagadná le maga előtt az ember. Ott a farában a tűz, és nem futhat el. De azért a félelem fölött mégiscsak van valami hatalma az embernek. Visszautasíthatja, ajánlott levelet küld neki az ördög, de ő nem veszi át. Ezért a félelem tovább is ott várakozik az ajtóban. Ott fészkel hátul, a nitroglicerines tartályban. Onnan leselkedik. Szépen megfér jó egyetértésben ezzel a gyors halátoztogató levessel. Mint egy macskapár, vagy inkább tigris pár, amelyik úgy tesz, mintha aludna hogy csak annál jobban megválaszthassa a kellő pillanatot. De aztán, ha mégis a robbanószer a gyorsabb, akkor kifogtak a félelmem. Macs lett. Lemaradt. Azért mégis ott lapul az ember háta mögött, mint valami nagy, kék, valósággal apokaliptikus állat, a hasa alá húzva a hátsó kerekeket, ott lapul készen rá, hogy golyóként kirepüljön. Repülni, repülni. Ez a jelszó. A kapitány inkább hajóstól a levegőbe repült, mint hogy megadja magát, igen, de azt még puskaporral csinálták. A puskaporral pedig az a helyzet, hogy a lényeg benne nem is a levegőbe való repülés, hanem az, hogy baj nélkül érjen le az ember. Itt meg éppen a lökés ereje gyilkol. Nem marad utána semmi sem. Mert amíg van valami a csontvázból, addig remény is van. Legalább valami emberi forma marad. A csontváz árucikk, áruba bocsátható. sok mindent lehet vele csinálni, még át is lehet alakítani. A csontvázat el lehet adni, meg lehet vásárolni, fel lehet öltöztetni. Vannak, akik az orvostanhallgatók meg a természettudományi kar hallgatói számára csontvázakat árusítanak. De ugyan mihez lehet kezdeni ezzel a sárral, ami szétfröcsen a levegőben? Azok között, akik egyszer kelepcébe jutottak, mint a hősök, mint a legtöbb hős, igen kevésnek voltak helyes fogalmai róla, hogy voltak éppen mire is vállalkoztak. A bátorság éppen abból áll, hogy az ember akkor is folytatja a dolgot, mikor már kezd ráébredni, miről van szó. A különbség az ember és ember között éppen ebben rejlik. Zsérár most már se aranyér, se ezüstér vissza nem lépne, le nem mondan a vállalkozásáról. Erről nem tehet, nem különös érdeme ez, ez így van, ő már csak ilyen. Gerard se szívesen halna meg, emiatt őt is elfogja a félsz, de ez olyan félelem, amelyben benne van egy kis része a meggondolatlanságnak is, határozott világos félelem, amely meghagyja a szellemnek teljes éleslátását, teljes élénkségét, hogy kimenekülhessen a -e kelepcéből. Johnny viszont egészen egyszerűen be van gyulladva. A páni félelemnek az a fajtája lett túl rajta, amit az ember soha többé nem tud elfelejteni. A zsüreg zsák is így vált azzal a menthetetlen emberrontsa, ami, mert lehet, ugyan, hogy csak egyszer életében már megismerkedett ezzel a fajta félelemmel. A román még mindig nem nyitotta szóra a száját. Teljes figyelemmel vezetett, de mozdulatai idegesek voltak. Miközben a kocsi lassan fogyasztotta a lejtőt, úgy látszott minden sebességváltás alkalmával attól fél, hogy hátulról belekapnak pedig ilyen erős motorral és ilyen könnyű rakományjal ez képtelenség volt. A KB különben is csak akkor fog majd egy kicsit killódni, amikor az emelkedő közepet táján elérkezik a három hajtű kanyarhoz. Ezek persze rondakanyarok kanyarok voltak. A hegyfal és a szakadék közé beszorult út szinte függőlegesen emelkedett felfelé, és a nehéz teherautó kormány szerkezete csak alig-alig tette lehetővé, hogy egyfordulatlan lehessen venni az ilyen kanyarokat. – Felgyújtsam a mozgatható reflektort? – kérdezte Gerard, mikor az első kanyar következett. – Ne! – De most megint mi a csodát művelt? Meg akar állni? – Csak ugyan. Lehajtott az út jobb oldalára, aztán leállította a motort és behúzta a kéziféket. Dühös, kétségbe esett rántással, mintha veszélybe lettek volna. – A hatás nem is maradt el. A teherautó tömege, amely egy pillanatra mozdulatlan állapotba jutva, már-már szinte észrevétlenül csúszni kezdett hátrafelé, most a hirtelen blokkorásra hátulról előre lendült a fékpofák erőszakos, irgalmatlan szorítása következtében. Zserád szívet tüstént nagyot dobbánta mellébe. – Hé, mit csinálsz? – Megyek vizelni. – Semmi kétség. – hazudott. – Talán a sok kávé talán az idegkimerültség okozta. Zserád, aki bent maradt a vezetőfülkébe, nem szégyelt hallgatózni. És csak ugyan: Johnny nem vizelt, hanem megijedt a kanyartól. Vagy az volt a szándéka, hogy megáll és úgy kapcsol vissza, vagy egészen egyszerűen át akarta engedni a kormány Zserádnak erre az átkozott útszakaszra. Visszajött a vezetőfülkéhez, és úgy tett, mintha éppen gombolkoznék. Felváltasz egy kicsit, öregem. Kezdek kifáradni. Kifáradt 17 km után. Zserád átsúszott a sofőrülésre. Feneke alatt, ahol nem volt párna, csatakos volt a bőrülés. Még szerencse, hogy csak az izzadságtól. Száj fel! Nem, járok néhány lépést, attól kipihenem magam. Várj meg a kanyarok után! alak. Gérard az indításhoz kikapcsolta a világítást, kivéve a karosszéria vörös lámpafűzérét, amely külön akkumulátortelepről kapta az áramot. A motor felbúgott. Erre ismét bekapcsolta a fényszórókat. Társa hiányozni fog neki. A mozgatható fényszóró nem volt szinkronizálva a kormány tehát kézzel kell állítani. És neki kell ezt is elvégeznie. Belevilágítani vele a fordulókba, hogy lássa, hova megy a kerék. Pedig a kormány számára sem lesz sok a két keze. A sebességváltót először üresbe húzta, aztán első sebességbe. No nézd csak, a másik blokkolta a kéziféket. Jó, alaposan behúzta. A kuplongot folyton behúzva tartotta. A kerekeket a motorral fogta vissza, s mindkét kezével belekapaszkodott a fékfogantyújába. fogantyújába. Be volt húzva. Gerard dühösen rángatta, hogy megnyeri azt a fél centimétert, ami lehetővé teszi számára, hogy megszorítsa a fogantyút, és előrelöki az egészet. De hiába, nem volt mit tennie, a fék beszorult. A koma csuda erősen húzhatta be, a fogantyú az ülést súrolta. Johnny! Hé, hey, Johnny! De a másik határozottan nem szándékozott felelni, pedig egészen bizonyos, hogy ott volt a közelben, hiszen mindössze három perce lehetett, hogy elindult. Gerard dühében egyenesen spanyolból fordított le néhány zamatos káromkodást. Cifrán is hangzott. Aztán az útnak a szakadék felé eső széléről felszedett két óriási útépítéshez használt követ, de olyan nehezeket, hogy csak egyenként tudta őket oda cipelni az útra. Egyenként vitte őket oda az előső kerekekhez. A lábával kellett őket a kerekek alá taszigálnia, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen az autó hátra csúszása, mikor majd sikerül kiszabadítania a kéziféket. És ha már rudosnia kell, akkor legalább minél távolabb a rakománytól. Eleinte alig mert hozzáérni. A homlokáról veríték csöpögött, a cseppek átgördültek szemöldökén, befolytak a szemébe, csípték. Pompás ötlete támadt. Itt van a kocsi emelő. Visszasietett a vezetőfülkéhez, fülkéhez, felemelte az ülést, elővette a szerszámot, és a rugó közepe alá helyezte. Aztán hozzáfogott a pumpáláshoz. A gumitömlő egyre kevésbé lapult be az úttesten. Mikor tökéletesen visszanyerte kerek formáját, Zséráld egészen alá tolta a támasztókövet, és csavart egy fél méternyit az záló szelepén. A kerék puhán leereszkedett a kőre, amely megcsikordult a cementen. Ezzel tehát elkészült volna. Így most a két előső kerék blokkolva volt. Ismét kiemelte az ülést, és lábát erősen megvetette a felhágón. Foga megcsikordult az erőfeszítéstől, a válla majd kiszakadt, újjában megfájdultak az inak. Már-már abba hagyta az erőködést, valami rontalap kellett volna a keze alá, de ekkor hirtelen engedett a fékfogantyúja. Hű, a mindenit. Levegő után kapkodott, minden reszketett. Úszott a verítékben. Valami fagyos hideget érzett a két szombja között, pedig meg sem mozdult a levegő. A középső ujján felszakadt a bőr, bizonyára akkor csíphette be, amikor meglazult a fogantyú. Vérzett. Visszatenyérrel nadrágja szárába törölte, aztán cigarettát halászott elő a csomagtartóból, s letelepedett az út közepén a kocsi ülésre, amelyet még nem tett vissza a helyére. A legbosszantóbb az volt az egész kellemetlenségben, hogy ilyen jelentéktelen semmiség okozta, még a semminél is kevesebb egyszerűen ostobaság. De ebben a mai éjszakai fullasztó levegőben, és az a másik, az a bitang fráter, nem jött vissza. Kiteszem a szűrét, rosszabb, mintha senki se volna mellettem. Hamis kártyásnak való, nem sofőrnek, aljas csibész. De egy hang, és nem a lelki ismereté, hanem valószínűleg a vakrémületi, azt assjukta fülébe, hogy amit mond az nem igaz, és hogy sokkal rosszabb lett volna egyedül mennie. Elhajította a csikket, de a szikrázó parazsa nem szórt szét, hanem új hullott bele az éjszakába, mint valami lyukba. Csak ugyan volt. 300 méter mély lyuk az út bal oldalán. Aztán helyére igazította az ülést, s leült a kormány mellé. Behúzta a kéziféket, de óvatosan. Elindult, fél métert haladt előre, aztán ki kellett szállnia, hogy féregőrdítsi az autó alól a köveket, mert másképpen rájuk ment volna a hátsó kerék. Amikor végképp útnak indult, megállapította, hogy több mint 3 órát veszített. A legkamiszabba az első kanyar az, amelyik a sziklára szaladt fel. Az ember megesküdnék, hogy függőlegesen pedig nagy tévedés volna. Az emelkedő mindössze 20%-os. A motort visszakapcsolta az első sebességre, ami azt jelenti, hogy hihetetlenül lassan mászik fölfelé félgázzal, de azért a motor még így is erősen bőg, és a kb7 közeledik a kanyarhoz. A teherautó olyanhoz sötétben, mint valami hatalmas, bizalmatlan gonosz állat, és a hegy ugyanolyan, csak még nagyobb, még gonoszabb. Störmer körbejáratja fényszóróit, aztán a jobb oldalit a kanyar belső oldalára irányítva rögzíti. Jól kimegy az út szélére, hogy a kanyar közepét át tudja vágni, és gáztad. Most aztán itt a pillanat, mindent bele, ami a motortól telik. A kormánykerék szinte repül a keze alatt, az autó olyan, mint valami akaratos és alattomos állat, amelyik nem akar oda menni, ahová a gazdája vonszolja, felkapja, majd meg leszegi a fejét. Rövid, derekú! Rövid derekú hatalmas barom, az éjszaka sötétje ellenére csupa ragyogás, és dörmög és morog, de se nem harap, se nem rúg. Sebesebben forgó kerekeivel falja az utat, falja a sziklafalat, ágaskodik, kapálódzik, zsémbel, morog és engedelmeskedik, mert gyengébb az embernél, engedelmeskedik és megy előre. A teherautó hirtelen normális emelkedőre ért fel. A megbokrosodott motor már túl túl gyorsan forgott. Előre hát a másodikba, a harmadikba, száz méterrel odé bekövetkezett a második. Aztán pedig az utolsó hajtűkanyar. S utána egy jó óráig nem kell többé kellemetlenségtől tartania az úton. Johnny-nak nyoma veszett. Hát persze, Gerard álló, de legfejebb ülő ember alakját kutatta. A román pedig belefeküdt az árokba. Épp csak az hiányzott, hogy a fejét betemesse a tenyerébe. Störmer, mikor odaért Johnny mellé, lefékezte a kocsit. Hé, mi lesz? Az nem felelt. Gérard az országúti körtel beledudált Johnny fülébe, erre az hirtelen fölült. Könyökére támaszkodott, és riad tarcalbán a kocsi felé. El, elaludtam. Igen, igenis, elaludtam. Mit röhögsz? Aludtam, ha mondom. Gérard leplezetlenül mulatott rajta. Széles vállal rángatózott a nevetéstől a lebocsájtott ablaküvek keretében. – Nohát, én meg, mi alatt te aludtál, lementem megfürödni a tengerpartra. A nevetés ráfagyott az arcára, csendesen hozzáfűzte. – Piszok. Johnny végül feltápászkodott. Míg megkerülte az autót, Gerard elindult, nem várta meg. De Johnny utána szaladt, és fellépett a mozgóautóra. Szótlanul ült le Gerard mellé. A két ember mellett elszaladt néhány kilométernyi éjszaka, az emberek járta utakat szegélyező tömör éjszaka. Hát igen, félek, vallotta be Johnny. Ugye te nem félsz? Johnny hangjában kihívás bújkált. Ez az ipsi a gyávaságán felül még érzékeny is volt. Gerard nem válaszolt neki. Röhögnöm kell rajtatok, ti nagy vitézek. A halálot közelsége téged, csak még keményebbé tesz. Hát engem más fából faragtak pajtás. Bizony, bizony a teremtésit. Mi a fészkes fenét keresel itt? Tudod jól, a hazatérő jegyemet keresem meg, de nem hittem, hogy ilyen lesz. Ez a büdös halál, az ember azt se tudja, mikor éri útól. Mert tán te elhiszed, hogy sikerül megúsznod te bátor fiú. Nem érzed, hogy a félelem a telepszik, és csiklandozza a hátadat? Neked talán nincs is szíved? Pacalod, véred? Undorító alak vagy, sztörmer, undorító. Ez csak piszok alakok bírják elviselni. És még azt mondod, én vagyok a piszok? Le vagy? Nem szeretem az érzelgős embereket, vágott a szavába Zsiráld. Az ideg is csak kis adagban. De most aztán pofa be, vagy mindjárt behúzok egyet. Na, gyerünk, száj ki! A kocsit megállította az út kellős közepén, és helyéről átnyúlva kinyitotta a jobb oldali ajtót. Johnny státott szájjal bámulta, egy szót sem felelt neki, de nem is mozdult. Egyáltalán nem úgy hatott, mint a szándékában állni elhordani az írháját. Gerard dühe lassacskán elpárolgott. Már csak kokádni lett volna kedve. Most ő szállt ki a saját oldalán, és megkerülte a kocsit. – Na, mi lesz? Leszállsz végre? A lámpák vörös fényében nem lehetett látni Johnny arcának sápadságát. Összeszorított fogakkal nagyon halkan beszélt, érdes hangon. – Nem szállok lesz, szükségem van a dohányra – válaszolt Mihaleszkú, és hangja a mondat végén, mintha normálisra változott volna. A francia meghökkent. Nem volt tehetsége mások megértéséhez. Johnny folytatta. Megőrültem. Nem is tudom, mi esett belém. Azaz, hogy igenis tudom. Még soha életemben nem voltam ennyire begyulladva. De most majd megemberelem magam, öregem, fűzte hozzá sietve. Majd meglátod, már is jobban vagyok. Gerard kimerültnek érezte magát. Hát igen, az idegek. A sebes újja is bosszantotta. Vállat vont. Akkor ülj a kormányhoz, majd ha rosszabb lesz az út, felváltalak. Johnny elindította az autót, Gerald beült az üres helyre. A vörös teherautó újra nekivágott az éjszakának. Igen, ez az ő éjszakája volt. Semmi kétség.